Allah, Allah solle nabi sallallahu alaihi wa sallam Bracio danas ćemo malo progovoriti da ćemo se mnogo o našoj djelnosti djelnosti po pitanju rada za Allaha dželle šanuhu yar. I aktivnosti nevjernika po pitanju rada za njihov kufr. Naravno, neki će reći trebaju mi podaci, nije samo ajti i sa tim ćemo doći niča. Vi, braćo, dobro znate da je teško da se kod nas ovdje okupi neka braća koja se predržava u mi smo još vidjeli da se došli Je li tako ili nije tako? Allah zna da će neki doći. Teško je bilo, kako smo bili u boljim prostorijama, na boljoj lokaciji, teško je bilo, moraš ih zvat nekoliko puta da se odazove na Iftar, ne na Des, na Iftar. A šta mislite da se pozove na nešto drugo mimo toga? Naime, Kroz sve knjige Sirije naći da bi Allah poslanih sallalahu alaihi wa sallam, kada bi pozivao ili kada bi prijatelja opasnost Medini ili opasnost muslimanima poslao glasnika da ljude poziva na šta? Na šta braćo? Hajja'lel džihad Požulite kaže u borbu proti neprijatelja požulite odazovite se u džihad Ne na jaz. Ne na namaz. Jel bil oni koji su bježali umjesto da krene na mjesto odredišta da upreve nekone da krene na drugu stranu? Ili da se nisu odazvali. Oni koji se ne bi odazvali braćo, takvi su bili očima muslimana. Kakvi? Kakvi su bili? Poznato. Mnafici. Naprotim, kažu ashabi, Rivanullah i alaihim, ovaj je ovaj hadid, poslanika od nam, namaza u džematu, ne ostupa samo ko? Onaj koji je opće poznat ponifakom. Ovo je gubora shaba, brać. I oni su znali tačno, onaj ko je dolazi u džemat, da je ljerovo srce problematično. Braćo, znamo se dogoditi među ashabima da je bivalo takvih koji su se oženili večeras. A ujutro je se odazvao Allahom u poslaniku sallallahu a.s. Šta? Na džihad. I preselio je na bojnom polju kao takav. Sin oceo želio, jutro se preselio. Poznat riba, i kaže, našli smo, kaže, vodu ispod njega. Ubijen. Pa smo govorili šta je ovu. Pa je rekao poslanik sallallahu a.s. Idite, upitajte njegovu sukrugu, pa je rekla Izašao je, kao džunog nije se njog upao. Nije se dvoumio. Odazvao se Pa su kaželao, poslani se oselem, meleki ga šta? Oga su njegov kupali. Nije se dvoumio. Pogledaj ovdje, subhanallah, nećete niko sam njom posjeći. Udobno, fino, mora se smjestit, ništa ti ne puće iznad glava. I opet, jok. A šta misliš da se neko upregne sada i da radiš i otvojiš za Allahu vjeru 10 dana? Da kažeš onome svome direktoru, ja dvadeset dana ovaj mjesec ti radi. A 10 dana onda za Allaha da radi. Šta ćete reći to Šta ćete reći? Ne, ne trebaš mi ježi. Miše ne trebaš. Pogledajte što kaže Allah Jalešanu, sada za nevjernike. Kaje innalazine kafaru, yunfiqune amwalehum, lijasuddu an sabi lillahi. kaže nevjernici, dobro, paste ovaj termini, sve što je mimo Islama, sve što nije muslima, Troše, kaže, svoje imetke da bi od Allahovog puta odvratili ljude. Da bi ga ružnim prikazali. Kako hoćeš. Li ja subuan se vini da bi odvratili svijet od Allahovu džarnešanuhu puta. Pogledajte recimo danas. Ja i ti smo prekazani svijetu kao kakvi? Kao, kaže... Teroristi. Pa i dijele, kažem, i crni, imaju bijeli. Crni su, kažem, malo aktivniji, bijeli su spavači, kada odpravodit će se i on. Jel tako li je tako? Odnosno, nemoj da slušaš njegov govor. Neko već je mi pričali ovdje. Po saniku, sallallahu alaihi wa sallam, šta su mušnici radili između ostaloga? Između ostaloga mi govorili šta? Znate, hađije, kad mi dolazili u Meku, hađije, braćom moja brava od Ibrahima, alaihissalam, do sudnjega dana, propisa. To što su ga mušici nepravilno izvodili to njihov problem. Ali propisan propisak na taj način kako ga Ibrahim ali islama učio, danas ga muslimani obavljaju. I haji ara pisuvie kishi da ba'ahajj. Na nakara da ne preda nač. Kada bi dolazili Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi izlazio iz Mekke pred karavane da im dostavi sa ono sa čim ga Allah želeo šemu postop. Mušici mislta. Stali svoje izvidnice prije toga i govorili, sačekat će vas tamo čovjek ima, jedan pojavio se kod nas, ludak, budana, vakije, nakije, pjesnik, opsihren, da ljudi ne slušaju njegov govor, unaprijed informaciju o tebi dadli, da ne slušaš kad on je poludio, in neke le među noza, nisu mu govorili kartici, zaista ludak. Za su govorili da je Opsihran, za nisu govorili da je, je Šaa i pjesnik, sva su govorili. Samo da ljudi ne čuju njegov govor. Ali nisu govorili da ono što on govori jeste šta? Isti. Laž. Nisu to govorili. Nego su znali da i to govor od Allah, ađele s ono poznava njom arabskog jezika. I sami oni bi otišli pa sadnjim raspravljeni kaže znali mi postati najučeniji od njih po pitanju ono svog jezika i pjesništva i ostane, pa mi kažem redan, Vratili bi se nam kade sa drugačijim lice nego što je postavljati, odnosno ošamuće, od čega ajeti nemeret, kod ti ajeta nikako. Naproti bili koji su svoje uši zbog govora kurenišija stavljali pamuk da neću njegov govor. Pa bi rekli, pa ja sam poznati pjesnik, ja najbolje poznajem arapski jezik, ako je laž ja ću prepoznat, pa mi izvadio kad bi čuvao ove riječi gotove. Tako i danas. Šta urade, ocene tebe, ocene mene, da se ljudi pripadnu od nas. Dobro, Allah Azzeva džene kaže da će nevjednici trošiti svoj imetak da bi odvratili ljude od Allahove dženešanu uvjetku. Zatim kaže, i kaže, sam će imetak taj potrošiti. Neće ništa ostati. Kapitulirat će. Jel moći te braćo zamisliti šta ovo znači? Čitavi meta koji nedjelnici danas imaju. Sod Allahu im riječima braćo. Potroši čega da bi ljude odvratili od Allahove džellešane vjere. Evo samo da im primjer jedan dan. Samo jedan primjer. Koliko koštaju kršćanske zender ratovi koji vode protiv određenih skupina, ali u kup muslimana. Grupe, grupe muslimana, ne države, grupa muslimana. Evo sada se sprema da na mali udari, sjedvini dio malije gore, kao pojavili se teroristi, tamo se vamo se gore se dolese, kaida i gore dolese, sad su jedinju. Bombard. Hoće da bombarde, hoće da udari. Mora potrošiti, mora su jedini. Za neći između ostaloga, kako je došao u vjedostajnim rivajetima, u njih. Nekoliko desetina pod jednom zastavu da se bore protiv Allahovi Đelešanu odabranih robova. Braćo moja draga, između ostaloga, između ostaloga, kada Isa bude Allah Đelešanu ga spustio na zemlju, kada ga Allah Đelešanu bude spustio na zemlju, spustit će se ili spustit će ga gdje i kod koga ili kome. Gdje, braćo? U Sarajevo. Danas. U Mekki? U Damask. U Damask. Došli su li koji bilježma muslim da će se svim u djernici pred Hijabacki dani iseliti u Šan. Došli su li da će ta skupina se boriti protiv Dejala i bit će tu destacionirani. 70.000 židova će biti njegove vojske, među ostalog. Mogi će poginut. Jelah Đelešan će tada spustiti Isa a.s. Spustit ga kod koje skupine? Kod koga, braćo? Kod onih koji noću i piju i kaže ja sam Mohamed. Kod onih koji kradu i koji se kurmaju kaže ja sam Ahmed. Ne, braćo! Kod onih za koje možda oni danas dovoljaju teroristi. Kod ova najbolje i najodobranije skupine, Isa će biti spušten. A neko kod onih koji sude mimo Allahova zakona, sada se utrkuju. Ko će prije da sude mimo Allahova zakona? Ne, kod onih koji će htjeti da sude po Allahomu Đalešanu zakonu. A ko će se boriti protiv njega? Ko će se boriti protiv te skupine? Vi znate uvijek, uvijek, da je bilo oni koji su pomagali od muslimana, uvijek vojske kršćanske protiv muslimana. Izodina Bussela, najvećan primjer, jedan od poznatih učenjaka Umeta, braćo moja draga, bio u Jerusalimu. Jedan od vladara tadašnjih namjestnika je sklopio sa kršćanima ugovor da kršćani navale na slobodni dio, odnosno na dio koji su kontrolisali muslimani u Egiptu. Salih se zvao i kaže, tada je Abdu Salam dao fetvu da ne smije niko od muslimana kršćanima prodat nijednu strijenu, niti nožić, ništa. Jer nije dozvoljno pomoć i ne vjer nikada se ubije muslimani. Namjestnik vlada odmah je dao da se protjera iz zemlje. Protjera se iz zemlje. Ne iz Nakon toga se ponov vratio, tražili od njega da poljubi ruku vladaru, nije htio, kaže, nisam htio, ne dam, kaže, da on meni poljubi, kako da ja njemu ljubim. Pa su ga stavili u zatvor. Između ostalo u šator zapeli i kaže, među ostalo došli su poglavari hršćanske vojske, kod ovoga vamo, da se dogovori kako će biti to fanziva. Pa kaže, čuli su njegovo učenje u šatoru, do njih je bio, kaže, ko je ovaj? Kaže to je jedan, kaže naš muftija, učenjar, tamo sa vamo se, kaže da ovako u fetvu da ja kada s vame ne tamo vamo ja, kažu oni njemu, kažu oni njemu, mi da imamo takvoga, mi ljubom kaže u leđaju, noge prali, a zatim tu odu pili. Odnosno uvijek je bilo onih koji su sarađivali sa čafirma kotiv muslimana i ta će biti onih koji će sarađivati i koji će slati, Svoje protiv one skupine gdje će si ići ili se Isa alaihissalama. A šta kad se spusti Isa alaihissalama? Šta onda? E, o tom će jedan puta drz, održimo. Sigurno kod nekih. Sigurno. Zbog čega, brate, bravi? Braćo, drago, opisi Isa alaihissalama su nama došli. Opisi Isa alaihissalama su nama došli. Ima li bradu ili ima bradu? Ima bradu, braći. Allah posljednik sallallahu alaihi wa sallam je da će doći i će se i suđit će šarijatom. koga? Amen. Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže posljednik sallallahu alaihi wa sallam, sve što je ispod ka bit će u batri i vađi bliži Muhamim. Zar će Isa alaihi hodati sa dugim da mu prelaze preko šlankova i cipira da gazi? Reći će mu odna šta je enoga rehaabija? Nije to kaže Isa. Na udubi Isa alaihi wa sallam bude spušteni, ko će suditi po njoj zakon će reći uz postavljama šarijat Muhammeda. Šta će reći Ladari? Neće omi šarijata. Šali policiji, šali vojsko na njega. Ej nam. Fesajun i čitar će da potroši. Thumme tekunu alihim hasra a zatim će zbog toga žaliti. Zatim će zbog toga žaliti Sada, ko se sebi čupaju, sjedeju se gdje da odaše i meci silni? A? Koliki su dugovi? Gdje odaše i meci? Ne mogu nikako da te dugove, nikako da, da što mi rekli, mi zakrte. 400 milijarde eura Grčkoj dali. I opet traži. I opet traži. I joj, drobit ćete još. Dobro. Zatim kaže Thumna jug leguna, zatim će kaže biti šta, pobjeđeni. Prvo će, znači troši metke, trošiti metke, sve će potrošiti, sve će potrošiti, žaliće, žaliće, a zatim na kraju kreba što onda dolazi, poraz. Ali ovdje ne kaže Allah, želešanu, ko će ga pobjedi ili ko će ih pobijediti. Oćemo li biti ja i ti? Pitanje Pitanje je zbog čega, jer ako nam Samari tješki ne možemo doći na Ners, kako ćeš onda da budeš od onih koji će biti sa onima koji će takve da pobjede? Eh? Ljudi neće je kilje za Allahu vjeru da dagnu. Da, da. Kilje je jedne što kaže naš narod. On znači kilje. Neće ništa da uradi za ne djelešanu vjeru. Dobro sad će neko od vas reći, pa dobro ja klanjam petva kata. Ja postim žena poklijena, mašala se uredio. Ovo je, brate moj, samo... Je li za umeti li za tebe? Za umeti li za tebe? Za tebe. Bale. Je za Allahu vjeru ili za tebe? Za tebe. A šta si dao Allahu? Šta si uradio za Allahovu vjeru? Hm? Pogledajte sada, samo za trenutak, kako kršćani rade. Ovo je podata, braćo, kod mene, nažalost, iz 1996. godine znači prije koliko 17 godina, tako? prije 17 godina, pogledate iz djela lesa reke, vaše, kaže između ostaloga, ovo se samo tiče njihovoga rada za hršćanstvo i to najčešće u islamskim zemljama, muslimanskim zemljama, ako ćemo da kažem. Kaže, broj organizacija koje znači su kršćanske, misionarske, a koje su, opako ću, koje su, znači, sakuple te godine para iznosi kaže 190 milijardi dolara su sakupile. 193 milijarde dolara, 96. te, te kršćanske organizacije su za površavanje muslimana i ostalije sakupile. Vi danas, braćo moja draga, evo, gledajte, kad mi hoćemo da sakupljamo neki novac za nešto, odmah kao šta? Kontroliš račune? A, ko im je slao? Odakle dolazi i šta je kut? E to spremaješ. Jel tako? 193 milijarde su sakupili niko da, Ni Ni da ih stare televizije. Ni daj kontrolisi. kaže. Broj organizacija koje se bave tim radom, a misionasom je bio 23.300 vale se 3300. Mi otvorili organizaciju udruženja građana savjet. Prvi kome smo zasmetali je bio ko? Oni koji trebali da se raduju. Ja tako li je tako? Prvi kome smo zasmetali bio ka št savjet. Što šta će ni taj brat, držimo danas. Niti hoće da dođe da prekorači ovaj prav. Zasmetali oni koji postoji, znači da da li spominjemo, kaže jedni nemoj da spominjat. Ali prvi kome da Gdje su bili takvog tipa? Konkurencija, mi samo i konkurencija. Mi samo takmičimo svu radu za obavu lijevu. A ili ti budi taj koji ste takmičite. Fahir kaže one organizacije od 23.300 koje šaju u znači svoje u islamske zemlje ili, ili, ili tako vamo, kao da budu misionari u tuđim, znači pošaljete on, kaže evo ti od mene, dobije mjesečno 5000 eura, karta ti plaće, ne bit će u tom i tom mjestu, sve Broj kaže takve organizacija je 4500. Organizacija u svijetu u kršanskom 4500 koje šalju misionare da rade pozivanju kršćanstva. A eto ti iđi ti sada, da kaže da hoću da idem da pozivam u Afriku nekoga, pješke moraš samo krenuti. Peške mu se spremi. Dođeš na granicu. Uh, wow. opasa, kučeš. Prva sta. Prva sta. Mi znači, ti da odeš, prva sta baš. A kamoli da te neko finansijski radi, ti dole radiš, pozivaš, kamoli. Dobro? Kaže zatim kaže brojolik koji rade, unutar države, znači unutar njihovih sistema, organizacijama, iznosi 4.635.500. Broj onih koji rade vani iznosi 398.000. Emsu zaposleni, unutravi koji su radni staži, im ide, sve im ide, plate dobijaju. A pazi, 398.000 ih je vani. On ko bilo je došao doktor, a, Doktor kaže bez granica da pomaže muslima, ane. aha malo samo toliko Bibliju ti staje uđer. Jel ti tamo propiše lijek koji te truje pa kaže eh imam jedan lijek sigurno te taj spašava. Daj, more. Ali primi ono što ja nasi. Kaže broj Biblija te godine koji je pa bio je 178 miliona 317 hiljada. 178 miliona 317 hiljada. To ti je i da ja se razumijemo, gotovo pola ovaj, arabskog svijeta čitavog. Arabskog svijeta broj je negdje oko 400 milijuna stanovnika globalno. 178 milijuna sločno par. Dobro. Zatim kaže broj novina koje su izdavali te godine i raznih časopisa kršćanskih za misjonalstvo bio je 30.100. Broj radijskih stanica i televizijskih stanica iznosio od te godine 3200 koji samo na to govodili tematiku i broj kaže kompjutera koji su konistili u svojim kancelarami iznose 20.696.100. Ovo je rad kršćana za ufa na kojem se nalazi. A šta mi radimo? Šta mi radimo, braćo? E sa ćete vidite. Islamski učenjaci braćov. Kada govore o tome šta musliman može da žrtvuje od sebe za Allah i njegovu vjeru. Kažu, može žrtvati svoje znanje. Jedna stvar. Može žrtvati svoju snagu. To je druga stvar, pojasnit ćemo. I treća stvar kaže, može žrtvati za Allaha i njegovu vjeru svoju. I je tako, i je tako. Snaga ide tamo. Snaga ide u snagu. Život. O, i život ide u snag. Snaga tjera i tako tako. Insan da po, svoje znanje upotrijebi da pomogne Allahu u vjeru. Ne mogu to. Hoću snagu svoju da potrošim ili dio snage da potrošim za Allahu u vjeru. Ne mora biti samo da čovjek izađe na bojnu polje. Koliko hoćeš imaš mogućnosti. Koliko hoćeš. Nešto se radi za Allah u vjeru, nemaš imaš znanja, ne imaš imetka, imaš luker. Pomozi rukama. Pomozi svojom snagom koju posebiš. Ne možeš ni to, ne može nemaš znanja, nemaš vrema za ovo. imaš metak, pomozi metkom. A malo je onih, braćom moja dao koji rade ove tri stvari. I oni koji imaju znanje, hoće da ga šta? Naplati. To je neki debelo. Neki debelo. Rivajr bilje Žerdan Mahmed u svojom musnedu. U musnedu. Sa... Jero dos imance ja pro laca ja kako je sinoš na nau. Kaže Allah poslanik za Kur'an, "Iqra'u al-Kur'an" va "La fi kažit uti kuran i nemojte kaže pretjerivati sa sa njim." Uf. Gono se pominju. Kažu i kad kažem ke ti utersir ode ho znaš šta, nemoj da ga brzo učiš. Nemoj da ti prođe tri dana ti si ga u 2 dana, ne ne, najmanje što je tri dana. Mimo toga nema razmišljanja. Zatim kaže, nemojte ga ni u potpunosti odmatiti. Zatim kaže, volate bihi. Nemojte sanjim da jedete. Volate stek sirubihi. I nemojte sanjim da se bogatite. Nemoj svoj stomam da puniš Kur'anom zbog Kur'ana. I nemoj da šta, se bogatiš na račun Kur'ana. Braćo, govedejte sada ovi što što o Kur'anu i što, kako se bogate kako svoje metke steču znači pa ste a ah. hanefi isključenjaci su braća najstrožiji po pitanju uzimanje naknade za podučavanje Kur'an ili šejh je odnos tima na talizator i kažu haram zabranjeno je za podučavanje Kur'ana uzet naknadu pa kažu analogno ovo me Zabranio i za hanit. Zabranio i za sve šariatske znanosti da uzimati nadoknadu. Ovo je stav hanefijskog merteba. Pogledajte kako rade u hanefijskom Ja Jer rade pa ovom vraću. Ovo stav hanefijskog merteba. Ovo je stav hanefijskog merteba. Ne samo da vraćo moja draga uzimaju za podučavanje Kur'ana, nego uzimaju i za učenje mrtima. Ej. Ne da te podučima. Hajde dobro da me podučim, plazni kogo, sam podučima boda. Ne. Nego, kad umre neko i, ćemo da, i njega ćemo dati. Da. <laughs> Od povrlice ne znam nijak. A kažem, hrvijski med, dobro. Drugi me bi dozvoljavaju uzimanje nadoprede. Šeho li staniju te nije vraćaju po ovom pitanje? Prave dani, jako. I kaže, dozvoljne samo onome koji je u teškom stanju i ne ima nikakvog drugoga vida zaradi osim na taj način. I ovaj govor je srednji. Dozvoljno je Ako ne postoji nikakav vid zarade za takvog insana osim na taj način. Ne da se bogatiš njime. Da ne da steš, nego samo da svoje... Da, ima, da, ima. da imaš da preživiš. Dobro. Kaže... Allah je dešano. Mi smo najteži, braćo moja graga, po pitanju zalaganje za Allahu vjeru, pomoćeš ovoga i onoga, ali kada je popitan pomoći Allahu vjeru, uf, jok, malak sad iskroz. Zar ne kaže Allah, jer lešanu subhanallah ilalim, kada govori o Isi a.s. i njegovim havariunima koji su bili. tajhi saleh salam isme jawasta loga sta počuj počuj šta su oni rekli nahnu ansarullah mismo kaže šta allahovi pomagalači pomagači allaha pomagajte men ansari ila allah men ansari imam ali kod da pomogne allah Kažu, nahnu ansarullah, mi smo, kažu šta, pomagat će Allah azzer wa džalle. Zato što vidjeti, braćo moja draga, sada kada je bilo ovo, kada su poslanika s.a.v. prekazali kako su prekazali, Allah je uništio. Dizali se, braćo moja, ja sam bilo svojim očima, gledali se ljudi, nemaju brada, ali kažu, ja uminem za poslanika. Ja za svoga poslanika život dajem. Doći negdje u nekim zemljama, danas, ništa. Umjesto da sa hutmije se govori o tome, joko, o čemu se govori? O glasanju se govori. Umjesto da govori nešto o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, za njega se živo daje, braćo. Živo se da njega daje. Čekoli samim te mi je napisao posljednje, zaharimul mesluli lašati mi rasuli. Kaže, oštra, brika sablja za onoga koji se negativno o poslaniku izražava. A? Ne ima šali se na život sa nikoj srl. So. Šta mi je ostalo od vjeri onda? Šta ti je ostalo od vjeri ako si hladokrvaka, ako ti se posanisalo srl. Ne poštuje. Tuđa vjera mora da ga poštuje. Moraš ga poštovat. Moraš ga poštovat. Za neka želaš da rešavljiz među ostaloga Ako vi Allaha pomognete Šta kaže? Vi ćete poraženi po ili ćete vi pobjediti, šta kaže? Vi ćete pobjediti. Ako pobjej ako vi pomognete Allaha, on će vas pomoći. O jesr bi taqdamakum i vaše stopala, vaše stope čvrstim učiniti. Neć biti labave. Čvrste. Imaju. Dobro. كاجي سبحانه هو تعالى اجلسوا طابق وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى نمرش باماجا واكو كاجي فديريتنا اللهون بوت ديريتنا اللهون بوت ولا تنقوا بايديكم من التهلكه سويم ركاما باتا كاجي شتا هي التهلكه طرا Instan se svojom rukom, znamo jasno nam je kada instan ne kvalim pa se baca u propast. Jasno nam je kralje baca se u propast. Jasno nam je zinalocini baca se u propast. Ali kako svojom rukom da se baciš u propast? Zato što ne, zato što te je bila stisnuta. I nisi je otvarao da bi Allaho uđedlešanom u vjeru šta? Pomogao. Braćo zašto ovdje dolazi samo da pomogneš novčano? Zašto? Zato što je daleko teže i braću pomoći kako snagu. Hm? Zašto zato kaže Lazel Adzele? Hal adunu kumalat tijare tinji kum min adzabin li? Hoćete li kada supi u onaj obali jest tim? Da vas uputim na tigaru, na trgovinu koja će vas spasiti sigurno i bez nekazne. Koja je? Da vjerujete Allahu. Njegov poslanika. Wa tujahiduna fi sabilillahi bihim zalikum anfusukum. I kaže da se na Allahovom putu borite. Pasta, prvo dolazi šta? Sa vašim imecima. A zatim sa vašim životima. Jer da je daleko teže žrtvati ti od imetka. Jel' tako? Upitate sada neko koji ima noge rodnjene. A? Na bojnom polju. Gdje mi da ti ponudi milijarde dolara. Bili mnogo ili da ti, ti taj milijard? Mi noge od ti milijanda. Daleko je teže žrtvati Ona onaj dio tijela i bolove koje imaš i operacije koje si imao i sve šta si i šta ćeš još preverati. Nego daj mi sada svoj metaj dajim ti. Udobno kažeš daj mi pare ili ćete ubiti. Ej. Li vajed bilježi vam muslim sve sahiju? <sighs> Kaže Allahu posalite salavat Ode buhure. Kaže Allahu posalite sallallahu alejhi wasallam. Ma naqasat sadaqatu min mali. Sadaka kaže neće nikako čovjeku imetak okrmiti. Subhanallahi alazim. Nikada sadaka neće čovjeku imetak da okrmiti. Sad će njegov kako neće. E imao sam 500 eura, dao sam 100, odmah mi se krnilo. Nije. Dobit ćeš ih nezad. U kakvom obliku? Ne znam. Ali ti je Allah Đerlešanu dao kroz liječ i sa osvom garanciju da neće ti se okrniti. Najmanje će ti se namijek da 500. Najmanji. A samo se može šta? Povećaš. Raznih iskušenja i velaja i sam sačuvam od dijeljenja Allahođe lešanu putu. To, braćo, znaju i mnogi, oni koji nema mire kod sebe. Kad se razbole kaže, dijeli, dijeli kaže, dijeli metak kaže, dijeli metak, što da se, dok rekli mi, da se, se čovjek ozdravi. Čak, braćo, znaju mi jedan slučaj ovdje u, u, u selu, jer možda ga i znate, da ne mi spominje imena sada, umirao u jubovnici. Jedan od onih koji su bili nepokornja Allahođe lešana. I takve teškoće ima, pa su rekli šta? Kaže, zakonite Kurban, onaj što bi rekla, da se približi s tim djelom Allah, da je što je dan Allah, Ja žan Olaša, da umri. Jeste me razumjeli? Odnosno, učinite neko dobro djelo, za njega ne mi to dobro djelo, bilo sebe umanjimaja nebo i muka, da se inšan što prije, onaj, riješi to. Zatim također, mi da želim vam Ahmedu Musnadu, I što imam uđu dobrim. Je kaže Allah posljednik sallallahu alaihi wa sallame, braćo moja draga, sada će neko od vas, Dijeli je li onaj koji ima? Ali ja kada ne ja nema što podijeliti. Je li tako? Onaj ko ima, može podijeliti. Ja nemam. imam. Ali nijete nikako ova. Allahu ađe lešanu vjera za obišanit i za bonavila. Kaže Allahu posljednik sallallahu alaihi wa sallam, i ovaj da buh ne ima. Sebaqa. Pa. Dirhemun. Mijete dirhem. Mijete elfin. Kaže, prete kao je, i to sam mi vajetan citirao, možda već, nadjakšao je, pretegao je, jedan dirhem srebrnjak. Sto hiljada dirhema. Sto hiljada srebrnjaka. Teži kod Allaha je bio. Kejte zake, ja Rasulullah Allah upitaju neko, kaže, Allah posljednice, kaže, kako to? قال الله بصني صلى الله عليه وسلم قال رجل له مان كثير فأخذ من أرضه فتصدق بها قال فأخذ من أرضه تصدق بها قال كيف يكو يمانوغي ميدك قال فأخذ من أرضه مئة ألفة تصدق بها ستو هلاده دا. نزل نقول نزل نقول ništa ne ni osetio. Jel tako? Kaj je lehu dirhemen i kaj čovjek ko ima samo dva dirhemen. Faehade ehadehuma fetesoddaqa bihi. Paj kaj je uzuo jedan odta dva. Jedan ostali. I potrošio bena Allahum jalašanu putu paiova dirhemen, što kaže se je šta pretegao 100.000 dirhema. Stoga dragi brate, tvoj dirhem koji imaš od 10 ili tvoja marka koju imaš, a imaš samo 10 ili 2 ili 5 ili deset, ili 50 je daleko teže kod Allaha dželle šanuhu od onoga koji dadne da ili 500, a ima tamo na računu još 10 ili 15.000. Je l'o ništa ni osjetio? A ti si osjetio. أقول قولي هذا أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فهدي يهينا ما ارادت يا رب العباد وانت شتر روحي وصارا